«Царство йому небесне», – хрестила Седокія Денисівна. «Ні, не злочинець він, а праведна, смілива душа!» «Отакий і мій Андрій, як розходиться бувало, до шибениці того царя, каже, на плаху!» Та все вірше Шевченка читав, і ще книжечки якісь заборонені. Чутка така, ніби самого Леніна, найстаршого поміж тих, «Як їх е, революціонерів?» Марія Олександрівна усміхнулась. «То мій син Володя, Володимир Іліч Ленін». «Ваш син, аж з ойкнула Докія Денисівна, той, що за кордоном. Та це, виходить, ви Ленінова мати?» Сище неймучі віри, дивувалась вона, заворожено дивлячись на силовату жінку. В якої сьогодні ізвала доля біля брами лук'янівської тюрми. Мій син, моя віра і надія. Дай же йому Боже здоров'я, і щастя і удачі в дівах праведних, а за з ним і моєму синові Андрієві. Дві матері сиділи за столом, згорьовані але по-своєму й щасливі матері, сини і дочки яких виборювали в неправди і зла новий соняшний світ. На тихій лабораторній вулиці вечеріла, і синя літня ніч гаптувала золотими зорями високе київське небо. Нарком хліба за вікном метеза вірюха, біла кушпила вихорить над банями кремлівських соборів, волохатими лапами лягає на зубчасті стіни, сніжними роями б'ється у шибку високого вікна. Навалилися холоди на Москву, глянувши у вікно, подумав стомлений нарком, відчуваючи, як сам змерз у холодному кабінеті. Неклапом звівся за сто, щоб пройтися з кутка в куток і трохи зігрітись. Зняв з вішалки породілу шинелю, накинув на худі плечі. Зупинився, коли вікна, замислився. Ой, важка ж ця зима, і холодна, і голодна. Ще ж тільки січень, далеко до весни, до тепла, до нового хліба. Країна задихається, від без хліб'я. Москва і Петроград на голодному пайку. По восьмушці одержують робочі і наркоми. Хто, хто, а він нарком продовольства? Про це добре знає. Два роки, як працює на цьому посту за наполяганням Володимира Єлліча. І яких два роки? Скрізь війна і руїна, земля лежить незасіяна, а де родив вродив хліб. Так спробуй його ще взяти в багатіїв, завести в робочі центри. Одна надія, вже, здається, влягається велика гроза над країною, кінець громадянській війни, і вслід за снігами прийде ж нарешті мирна і тепла весна. Там, на півдні України, де він народився і виріс, степа Херсонщини коло Олешок, вже через місяць повіє теплом. Шелетить птаство вирію, опуститься на Дніпровському лимані, а затині сівачі вийдуть на поля. І з Рима постали перед ним рідні Олешки, що притулилися поблизу річки конки притоки Дніпра. Колись тут була остання запорозька січ, якій козакував його прадід на прізвище Цюрупа, Олешки, далекі Олешки. Там пройшло його дитинство і юність. Батько, нещадок козацького роду, працював у міській управі, скрипів пером, висліджуючи дні й ночі над казенними паперами. А мати, що походила з бідної селянської родини, господарювала в домі, бо велика сімеєчка була в Дмитра Цюрупи, аж чотири сини, яких батько іноді жартома називав цюрупенками. Мати обшивала їх і оббирала, лікувала, коли діти простуджувались, наганявшись на одним дерев'янім ковзані, напувала міцним окропом, запареним на бузині, калині і липовім цвіті. А ще пекла хліб у печі, звичайні паляниці на капустяному листі. Такого хліба йому ніде і ніколи не доводилося їсти. Він аж зараз відчував його пахучість, свіжий дух печі і капустяного листу. І від того ще дужче паморочилась голова. Дався знаки голод. І треба ж було йому згадати о той материнський пахучий хліб. Краще не думати про це. Нарком рушив од вікна, знову сів до столу. Треба закінчити писати пропозиції, які сам зголосився подати Володимирові Іллічеві з приводу змін хлібної політики на селі. Продрозверстка жила себе, стала гальмом у розвитку народного господарства, викликає невдоволення селян. Не про багатіїв тут мова, вони завжди осатаніло зустрічають всілякі заходи радянської влади. Мова йде про бідняка і середняка нашого спільника – під час недавньої розмови Ленін хоче слухав гарячі слова наркома продовольства, бо сам відчував, що час робити рішучий поворот в економіці. І по всьому був радий, що його наміри збігаються з думками наркома. От і доручив цю рупі виробити заходи. Незабаром мав відбутися десятий з'їзд партії, на якому Ленін запропонував поставити і обговорити питання про заміну, про розверстки Прод податком. І от сидить нарком Олександр Цюрупа і міськує на голодний шлунок про хліб, про те, як краще зробити, щоб Україні було достатньо продовольства, щоб не голодували люди робочі, а з ними за одне і нарком. Дома у нього велика сім'я, дружина і четверо малих дітей, а хіба їм вистачить по тій восьмушці. Доводиться батькові й матері віддавати свою пайку малечі. Рідне доїдання тепер втоми, аж крутиться голова. Якби ж тільки тоді, коли він один за столом, як оце зараз, а то часто трапляється таке на засіданнях в чи президії в Уцвику, ж самому незручно. Одного разу з непритомнів у присутності Ілліча. «Чо це ви, батеньку, до чого дійшло?» – похитав головою. продовольство голодує. І так не годиться. Ти працюєте в Олександре Дмитровичу багато ночами. Бачу, знаю, не заперечуйте. Не бережете ви, шановний, здоров'я. Запам'ятайте, батеньку, що комуніст належить не собі, а народові. І його здоров'я, так би мовити, як те казенне майно, берегти треба.